поклало край приборканню і нашої багатостраждальної землі, яка відтоді теж опинилась під владою Москви, точніше тепер уже Санкт-Петербурга. Відтоді Україна припинила існування як держава, зате Російська імперія щороку тільки міцніє. Але ж хіба деякі характерні риси десятиліття, що минуло після смерті Петра, не дають уяви про жахливе майбутнє цієї імперії? Ви маєте на увазі новітню смугу неспокою? Так, при чому, шевальє, зверніть увагу, удари долі, що падають бозна звідки, вражають не тільки нащадків імператора Петра, але й його найближчих сподвижників. Хіба це не дивина? Невже ви станете стверджувати, що наближається крах імперії? Шевальє Орлик навіть скептичну посмішку заготував на випадок ствердної відповіді графа. Проте Сен-Жармен несподівано мовив. А оце, любий шевальє, залежить вже не стільки від кривавих, несправедливих правителів, як від інших людей. І насамперед від козаків. Як це? Орлик був щиро, і чого там приховувати, неприємно здивований. А так коли гнів Божий виливається на голови поневолювачів, хіба це не знак для скривжених, що настає час помсти? Тобто, шановний графе, ви натякаєте, що саме зараз, зараз, шевальє, саме зараз. А якщо ні? От тоді вже не скоро, може через сотню років, а може вже й не через одне століття. Тільки в жодному разі не треба повторювати гнобителів, Треба по можливості зберігати руки чистими від крові праведників, а душу від підлості, брехні та зради. Вам не здається графе, що ви суперечите собі самому, тобто адже перемогти слабкого супротивника честі мало. А якщо імперія заслабла, люб'язним шевальє я недармо звернув вашу увагу на Божий гнів. Отже, не люди, а насамперед Господь підбирає сили в супостата, щоби пригноблені перемогли Його. А відтак на подібну перемогу є Божа воля. Тому все залежить від того, чи зуміють люди реалізувати вищу волю. Чи можна ваші слова застосовувати до Російської імперії, тобто до тронних нащадків Петра І та козаків у вигнанні? Цілком і повністю. Гадаєте, зараз настав час завдати імперії рішучого удару? А ви хіба іншої думки, шевальє?» Орлик деякий час уважно придивлявся до сен жермена а потім обережно мовив. «Що ж, графе, маєте рацію. П'ять років тому, невдовзі, по смерті юного імператора Петра II, я не дарма відвідав Стамбул». «Де ваш товариш дитинства, каполан Гірей, обіцяв...» повну підтримку вашим планам, укотре вражений вашою обізнаністю, шановний графе. Дякую. А два роки тому наш король Луї недарма виділив мільйон флоринів на польську справу, в результаті чого на тамтешній трон тимчасово повернувся його тесть, король Станіслав «Так-так, шеваліє, я дещо чув про вашу участь і у цій справі. Нехай вона і завершилась невдало». Сен-Жермен наблизився до невеличкого інкрустованого слоновою кісткою столика посеред кімнати і почав уважно оглядати покладений там жіночий портрет, оздоблений самоцвітами. Орлик посміхнувся. Так, шановний графе, це той самий особистий дарунок королеви, маленька ознака її глибокої вдячності за участь у долі її батька. Знаю, шевальє, знаю. Невже особисто від її величності? Так, від неї. А чи є у світі такі речі, про які ви, шановний графе, не відеєте? Є, але зовсім небагато». Сен-Жермен знов повернувся до співбесідника, всівся у глибоке зручне крісло біля вікна і мовив. Що ж до моєї поінформованості, так, я не приховую інтересу до справ козацької нації. Наприклад, я чув, що торік ви ризикнули пробиратись у Гетьманщину, і хоча Санкт-Петербург давно вже оголосив вас поза законом, ви якимось чином уникнули арешту. Якби в мене на голові був капелюх, то я б із задоволенням зняв його на знак пошани перед вами, графе. А так лише схиляю голову перед тим, талант якого, за певних обставин, міг би вважати рівним своєму таланту, якщо не більшим. Орлик шанобливо вклонився. «Не перебільшуйте, шевальє, не треба», – зітхнув Сен-Жермен. «Ви наважилися з'явитись у тих місцях, де вас могли упізнати». А от я не можу собі цього дозволити. Але ми відволіклись від теми, тож давайте повернемось до Казацької нації та Російської імперії. Як на мене, шавальє, ваші слова не надто обнадійливі. Чому вам так здається? Не здається, шавальє? річ у тім, що я в цьому щиро впевнений. Невже? Так, зі сказаного мною та підтвердженого вами – Поки що вимальовується наступна тактика дій: створити чи відродити, називайте як завгодно, коаліцію Франції, Османської імперії, Швеції та Польщі, додати ще козаків у вигнанні та всіма об'єднаними силами вдарити по Російській імперії. Для остаточної реалізації такого плану вам лишається тільки відвідати Стокгольм, Ризикну припустити, що це ви зробите найближчим часом. Знаєте, любий графи, не хотів би я мати вас своїм ворогом, щиро зізнався Орлик. Тож дякуйте Богові, що маєте у моїй скромній персоні щирого друга козацької нації, так само серйозно запевнив Сен-Жермен. І як щирий друг, звертаю вашу увагу от на що. Ви дещо прорахувались. Ніяк не збагну, в чому ж той прорахунок? У тому, що мститися імперії має не коаліція, а безпосередньо скривджені, тобто самі лише козаки. Але ж, будь ласка, шевальє, вислухайте мене уважно, як щирого друга. Перепрошую. Так от, згуртуватись і нанести рішучого удару мають насамперед вигнанці, а не хтось інший. Під час наших бесід ви неодноразово зізнавалися, що вашу націю роздирають найрізноманітніші суперечки. Це погана ознака, бо хто роз'єднаний, тому важко воювати проти ослабленого, але все ще згуртованого внутрішньо-монолітного ворога. Ось тому для підтримки козацького повстання і потрібна коаліція декількох держав. Обережно, друже, обережно, своїми діями по створенню коаліції ви втягуєте в орбіту помсти правителів щонайменше чотирьох країн – Франції, Османської імперії, Швеції та Польщі. Отже, якщо помста, а через неї і Божа воля – не здійсняться, від цього постраждають усі ці правителі або їхні нащадки, або навіть усі народи Орлик деякий час мовчки дивився на гостя, потім спитав «Ви серйозно чи жартома, чи, може, перевіряєте мене? Я серйозний, любий шевальє, серйозний, як ніколи Щось слабко у таке віриться, господар відкинувся у своєму кріслі і заплющив очі Крім того, шеваліє, де гарантії того, що позбувшись нав'язливої опіки Російської імперії, ваша козацька Україна не опиниться у сфері інтересів котроїсь із чотирьох згаданих держав, наприклад, Османської імперії або тієї самої Польщі?